на Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослухування. Джеймс Гедлі Чейс Меллорі. Розділ перший. Уже давно перейшло за північ, і холодна мжичка сіялася з чорних дощових небес на корідона, який саме крокував Олд комптон Стріт, запхавши руки до глибоких кишень свого тренчкота та низько насунувши на очі крислатого повстяного капелюха. Вулиці в цій частині Сохо вже збезлюдніли. Дощ, який припустив ще з вечора, позаганяв до домівок усіх тих нероб, які зазвичай тиняються тут у цю пору. На розі Олд Комптон-стріт і Фрід-стріт коридон зупинився, аби запалити цигар. Затуляючи від вітру полум'я сірника долонею, він намагався почути кроки переслідувачів, які невідступно йшли за ним, однак нічого не почув, а коли кинув погляд через плече, то побачив лише вулицю, що простягалася ген у у вільготну порожню темряву. Коридон викинув сірника до канави та, прискоривши крок, повернув на фріт стріт і попрямував далі. Продовж останніх 24 годин Коридон був свідомий того, що куди б він не йшов, за ним на зерці цілком несподівано та без очевидної причини слідує двоє чи троє людей. Він не вперше потрапляв у такі пригоди, колись за ним уже стежила поліція. Упродовж війни, коли він був одним із командос на нього полювало Гестапо, тож у корідона виробився інстинкт, який безпомильно підказував, коли за ним стежать. А проте йому на думку не спадало жодної причини, яка пояснювала би, чому хтось міг настільки ним зацікавитися, щоб отак іти слідом. Ні, де правди діти, він легко наживав собі ворогів. Уже було кілька охочих поквитатися з коридоном. Щоправда, він ніколи не приховував своєї адреси, тож переслідувачі легко могли його відшукати Проте чомусь уперто переслідували його вулицями міста Ця ситуація неабияк спантеличувала і інтригувала Тож зараз, остаточно упевнившись, що це не витівки його власної уяви Корідон постановив собі загнати в кут бодай одного з переслідувачів і з'ясувати, що й до чого, та наразі його зусилля марні. Вже наближалася перша година ночі. Корідон, потайний та насторожений, розвернувся і пішов назад, допіру пройденим шляхом, сподіваючись перехитрувати і заскочити зненацька тих людей, які йшли на зерці». Та вони залишалися невловимими та невидимими, неначе привиди. Одначе коридон мав безмежне терпіння. Рано чи пізно один із них неодмінно схибить. Неподалік відділений від Фрідстріт-Алею був розташований клуб «Аметист». Саме туди коридон і вирішив піти, а ті нишпорки... Нехай дожидаються його під дощем, а сам він тим часом міг би михцем поглянути на них із горішнього вікна клубу. Хай там і як, а чекання під дощем, млибонь, погамує їхнє завзяття. Аметист Типовий маленький клуб із сумнівною репутацією, що ними рясніє сохо. У таких закладах пропонують прихисток від поліції, і там ви можете хильнути будь які години дня і ночі. Розташований у кінці глухого провулка, в приміщенні колишніх винних складів, нині аметист був пофарбований жовтою та червоною темперою умебльований столиками зі скляними стільницями та плетеними з лози стільцями, а на стінах були порозвішувані запелюжені дзеркала. У дальньому кінці кімнати за шинквасом у формі літери «С» стояв Зані. Темний, величезний, лискучий та лиховісний. Зані був власником клубу «Аметист», а ще… Він докладав руку до більшості непевних оборудок, які коїлись у Сохо. Майже такий самий завширшки, як і заввишки, з типовими негроїдними рисами, він нагадував коридонові якесь страхіття з кунсткамери. Його пошити на Севіл Роу костюм... Бездоганно чиста біла сорочка та краватка, сфарбованої вручну тканини, посували йому, як від циліндр. У клубі було близько дюжини чоловіків і жінок. Усі вони підвели погляди на Корідона, коли той спустився сходами з передпокою до бару. Завсідники підозріло дивилися на нього крізь пелену тюнового диму. Гучний гомін їхніх балачок нараз ущух. Військовий крій корідонового Тренчкота, його міцні широкі плечі, те, як він тримався, усе це змушувало їх відчувати неспокій. Заледве кинувши оком на новоприбулого, відвідувачі клубу бачили, що він ані один з них, ані поліціян, і витріщалися на чоловіка, намагаючись зрозуміти, хто ж це. Незважаючи на загальну цікавість, Корідон пройшов до шинквасу. «Подейкували люди, буцім ти повернувся», – сказав Зані, простягаючи гладку вологу долоню. «Та я не йняв їм віри. Та й чого б то було тобі повертатися?» Якби я міг забратися геть із цієї паскудної країни, то вже таки вшився би з кінцями. Невелика була би втрата, мовив корідон, нехтуючи простягнутою рукою. Я би випив скоч, звісно, якщо він мене не отруїть. Він підсунув стілець і всся. У дальньому кутку зали невисокий худорлявий чоловік у червоно-білій картатій сорочці. Та брудно-сірих фланелевих штанях грав на піаніно з майстерністю, яка справляла неабияке враження. Жодним з напоїв ти не втруєшся, відказав Зані. Його посмішка застигла на обличчі. У моєму закладі лиша найкраща випивка. ось скуштуйно. І він підштовхнув коридону пляшку та склянку. Поки той наливав. Зані провадив далі. «Казали, ніби ти був у Штатах?» «Правду казали, та годували там аж надто щедро, то я звідти поїхав». Зані підморгнув і посміхнувся, натякаючи на те, що йому відомо, що сталося насправді. «Я чув інше. У них там трапляються дуже суворі копи. Еге ж!» Якийсь час Коридон пильно дивився на свої віски, а тоді підвів погляд на Зані. Хтось колись таки заткає твою велику пащику розбитою пляшкою, і, можливо, то буду я. Посмішка Зані з'щезла, та я ж лише пожартував, а подорож ані трохи не пом'якшила твоєї вдачі. Еге ж, з моєю вдачею усе гаразд а свої жарти залиш для тих довбнів, яким вони подобаються. Мені ж вони не до смаку». Після нетривалої з ніяко вілої паузи Зані сказав, «Ну то як нині твої справи? Зайнятий чимось?» «Так о собі, потрошку, стримано відказав Корідон. Хтось запитував про мене. «Ні, тебе ж бодовгенько не було. Люди швидко забувають». Зані розглядав його з хитрою цікавістю. «То що збираєшся робити тепер, коли повернувся?» «То вже мій клопіт. Що менше ти про мене знаєш, то менше зможеш розповісти своїм приятелям-копам. Чи Роулінс бува не заходив, я маю на увазі, чи розпитував про мене?» «Та він постійно тут буває?» сказав Зані, вибачливо знизуючи своїми огрядними плечима. Але тебе не згадував. Відколи ти поїхав, його підвищили на службі. Тепер він детектив-сержант, щоб ти знав. Отже, люди, що таємно його переслідували, були не з поліції. Якби поліціянтів цікавили його пересування... Вони могли б запитати про них у Зані. Власник клубу «Аметист» служив одночасно двом панам. Мало кому було відомо, що Зані передавав поліції інформацію, та Корідон знав. Він узяв собі за правило дізнаватись про подібні речі. Це був найпевніший спосіб, який дозволяв уникати халепи. «Мною зацікавились якісь люди», – мовив Корідон, – «переслідували мене потайки цілий день». «Ну, тебе це не мало б аж надто непокоїти. Я чув, що геста полювало на тебе цілих два роки, і зрештою вони тебе так жодного разу і не впіймали. Чи не так? Одного разу таки впіймали», – сказав Корідон, і його обличчя застигло, але це інша справа». Я хочу знати, що відбувається. Маєш якісь думки щодо цього? Хто? Я? Чого б це? Цими днями я не чув, нічого нічогісінько. Якусь мить Керідон уважно вивчав темні негроїдні риси, а тоді знизав плечима. Ну гаразд, забудь про це. Я сам усе з'ясую. Він допив віски, заплатив за нього і відсунув свій стілець. Я ще трохи тут посиджу. Збісав вже дошкульний дощ на дворі. Роби, як тобі до вподоби. Ти ж бо знаєш, що можеш залишатися тут скільки тобі завгодно. Може, хочеш дівчину? Я вже переріс той вік, коли волочаться за жінками. Відказав Керідон із цинічною посмішкою. Крім того, бачив я твоїх дівчат. Не для мене, дякую. Він відійшов від шинквасу і зупинився коло піаніно, свідомий того, що більшість чоловіків і жінок за столиками продовжують із прихованою цікавістю спостерігати за ним. «Привіт, Максе!» – сказав він піаністові. Піаніст продовжував грати. Не ворушучи губами, він промовив до Корідона «Привіт!». Корідон задивився на пальці – і на грубуватих рисах його обличчя з'явився зацікавлений та ввічливий вираз. Тим завсідникам, які спостерігали за ним зараз, могло здатися, ніби він завмер зачарований майстерною технікою виконавця. Маєш якісь новини, Максе? Макс почав грати «Ніч і день». Його худорляве обличчя скривилося, неначе ця мелодія навіювала йому болісні спогади. «Була одна дівчина, що питала про тебе», – сказав він, і досі не поворухнувши губами, заходила сюди три ночі тому в товаристві Крю. Корідон струсив з цигарки попіл. І продовжував задивлятися на пальці, що літали понад клавішами піаніно І хто то була, аби ж я знав, раніше вона сюди не заходила Схожа на іноземку, молода, чорнява, має великі очі Була вбрана у чорний светр і штани Звати її Жанна, скидалася на те, що крю її боявся Чого вона хотіла? Питала мене, чи знаю я, де ти живеш, і чи ти, бува, не з'являвся тут нещодавно. Я сказав, що не знаю, і що давно тебе не бачу. Коридон неуважно кивнув. Щось іще. Ще сказала, що як я повідомлю крю, коли ти тут з'явишся, то вона заплатить мені п'ять фунтів. П'ять фунтів. Коридон здійняв брови. Ліпше мені побачитися з крю. «Мене оце не вплутуй, а вже ж. Ну, дякую тобі, Максе, я все відшкодую». «Та що до цього я не хвилююся», – відказав Макс і відсунув свого стільця, поставивши його під кутом. «Ефі дуже зарадіє, коли побачить тебе знову». Корідон вишкірився. «Як вона, Максе?» Виросла. Якби не її губа, я вже мав би певні думки щодо неї. Таку вже фігурку нині має. Ну, до стоту, як у Грейбл. Просто дивовижно, наскільки вона подорослішала. Коридон видобув із кишені п'ятифунтову банкноту і запхав під кришку піаніно. Тримай язика на припонії надалі, Максе. Позирнувся він, відходячи. А Макс тим часом перейшов із мелодії ніч і день на чоловік, якого я кохаю, та гучно видихнув крізь свої тонкі ніздрі. Крю! Корідон геть про нього забув. Він не бачив крю уже чотири роки. Тепер його думки поверталися до минулого та викликали в пам'яті образ високого жінкоподібного крю з гладким білявим волоссям і червоною гвоздикою у бутоньєрці бездоганно скроєного костюма. Постать Крю завжди була оповита таємницею. Ніхто не знав, як він заробляє гроші. Одні казали, ніби Крю живе за рахунок жінок, інші стверджували, буцімто він поліційний інформатор, а найдобріші язики подейкували, що він просто має приватний прибуток. Хай там як… А крю ніколи не працював, і зазвичай його можна було зустріти затемна, коли він пошивався вулицею Пікаділлі чи підпирав шинкваси у шикарних пабах на Лестер Сквер. Поміж людей Крю не мав доброї слави. Він був чоловіком, якому ніхто не довіряв. Хоча Корідон і знав Крю в обличчя, та спілкувався з ним лише один єдиний раз. Було це за грою у покер. Корідон впевнено вигравав партію за партією, допоки Крю не увійшов у гру. І вже тоді йому перестало щастити. А коли карти здали втретє – Корідон упіймав Крю на махлювань та, не гаючи часу, вгатив йому по голові пивною пляшкою, залишивши на чолі суперника подовгастий чотиридюймовий шрам. Можливо, Крю ще й досі має на нього зуб за той випадок. Проте Корідонові, який ніколи ні на кого довго не ображався, видавалося вкрай дивним, що хтось може чотири роки, пам'ятати заподіяну Кривду. А втім, деякі люди на таке здатні. Якщо Крю має намір звести порахунки, він може становити для Кридона небезпеку. Цей Крю мав неабиякий хист до втручання у чужі справи. Але хто була та дівчина – Корідон замислено сидів за столиком у кутку зали, на стільниці перед ним стояла нова склянка віскі, і він помічав, що на нього крізь оповиту клубами диму залу дивиться зані, а чоловіки та жінки за іншими столиками ще й досі ведуть про нього балачки. То вона така схожа на іноземку, молода, чорнява. Має великі очі. Корідон навмання шукав подібний образ у своїй пам'яті, одначе жодна з численних жінок, яких він будь-коли знав, не відповідала наведеному опису. Були часи, коли жінки відігравали істотну роль у його житті, але він залишив це у минулому. Після усього, що Корідон зазнав під час війни, вже ніщо». Не відігравала у його житті істотної ролі, і ніщо його більше не цікавило. Різко підвівшись за свого столика, він знову підійшов до шинквасу. Чи є тут на горі кімната, з якої видно вулицю? А що, коли й так? підозрілливо запитав Зані. Хочу піднятися туди, аби визирнути у вікно. Ну, гаразд, завагавшись, мовив Зані. «Там кімната Ефі. Вона ще не вклалася спати. Я гукну її». Він підійшов до дверей у стінці за шинквасом, відчинив їх і пронизливо свиснув. «Гов! Ефі! Ходи на сюди на хвильку!» А тоді розвернувся до коридона. Що ти хочеш побачити з того вікна? Не пхай носа до чужого проса, коротко відповів корідон Колись ти, зані перейдеш, межу, зі своїми втручаннями у мої справи. Хіба то вже й запитати не можна? Стули, пельку, грубо урвав його коридон. Мене вже нудить від твого голосу. Двері позаду шинквасу відчинились, і з'явилася Ефі. Коли Корідон бачив її востаннє, їй було лише 15, тоді вона була недоладним, сором'язливим створіннячком із худорлявим, нерозвиненим тілом. А Макс таки мав рацію, як же вона подорослішала за останні три роки, ошелешено думав Корідон, якби не її вроджене каліцтво, роздвоєна заяча губа, дівчина була би справжньою красунею. Побачивши Коридона, вона густо зашарілася, її очі засяяли від утіші. «Привіт, Ефі! Не забула мене?» – недбало запитав він. Корідон знав, що Ефі його обожнювала. Він назавжди завоював цю дівчину, і це не вартувало йому жодних зусиль. Він бо просто запропонував їй щось на кшталт своєї жартівливої дружби. Шість років тому Зані знайшов її на дворі коло клубу, а оскільки вона відмовлялася розповідати про своїх батьків, походження та про те, де живе, той здогадався, що дівчина втекла з дому. Вона була бридким маленьким створінням, голодним і брудним, а з-під її розщепленої на губи видніли два великих зуби. Та Зані метушитися не став. Йому тоді була потрібна людина, яка допомагала б на кухні. Тож, оскільки ніхто не заявив своїх батьківських прав на цю дитину, Зані забезпечив дівчинку домом і заходився експлуатувати її так само, як і решту своїх працівників. «Вітаю, містере Корідон», – сказала вона і зніяковіло позаткувала. Заніс спостерігав за її збентеженням із глозливою посмішкою. Він уважав вельми кумедним те, що Еффі закохана у корідона. Відведи його нагору до своєї кімнати, йому кортить визирнути з вікна. Хутко. Корідон подався слідом за Еффі до тм'яно освітленого коридору. Зачинивши за собою двері та відмежувавшись від звуків музики та шепоту голосів, він схопив дівчину за руку та притягнув її до себе. «Ну то як, Ефі, чи рада мене бачити?» – запитав Корідон, усміхаючись до неї. «Закладаюся, ти вже геть чисто про мене забула, хоча й удаєш, ніби це не так». «О, ні, я вас не забула!» – затамувавши подих, заперечила вона. Не забула, правда, я би ніколи не змогла, та я вже й не сподівалася, що ви колись повернетесь. Ну, як бачиш, ти помилялася, мені тебе бракувало, Ефі І тримаючи її на відстані простягнутої руки, він з подивом збагнув, що таки справді за нею скучив А ти ніби подорослішала за одну ніч, ова, та ти справжня красуня вона поквапливо прикрила губи долонею. «Не варто вам таке казати. Це неправда». «Та то пусте. Знаєш, з часом цьому можна буде зарадити. Йому сейнула раптова ідея, і, ані трохи не подумавши про наслідки, він провадив далі. Я знаю одного чолов'ягу, який може це виправити. Ти би хотіла це зробити, правда?» Коли я дістану достатньо грошей, ми зможемо усе залагодити, чекати доведеться недовго, либо ні з місяць. Одначе, щойно бовкнувши це, коридон усвідомив, що насправді все не буде аж так просто. Він повсякчас мав клопіт через ці свої навіжені та нестримні добрі поривань. Приміром, минулого тижня він дав бабусі, яка продавала букетики білого вересу, п'ятифунтову банкноту лише для того, щоб побачити ошелешений вираз її обличчя. А згодом того самого вечора він помітив молоду, вбого вбрану пару, яка стояла під театром на Стренді, тужливо роздивляючи світлини балетної трупи Тоді Корідон купив два квитки на місця у бельєтажі, віддав їх молодятам і пішов собі, задоволено шкірячись від вигляду їхніх щасливих облич Але цього разу йому так задешево не відбутися і він засмутився, побачивши з виразу обличчя дівчини, що вона йому повірила. І зараз він пригадав, що її в усе, що він їй говорив, була просто приголомшливою. Упродовж війни, коли Корідон квартирував у Лондоні більшу частину свого вільного часу, він проводив у клубі «Аметист», і неабияк дратуючи цим Зані, Регулярно навідував кухню і тервенив з Ефі, допомагаючи їй мити посуд. Спочатку він робив це з жалощів, а ще йому було приємно відчувати, що він робить добру справу. Та їхня приязнь у жодному разі не була однобокою. На свій подив Корідон усвідомив як багато для нього значить ця дівчина, чи радше та прихильність, з якою вона до нього ставилась. Якось Ефі сказала йому, що молиться за нього щоночі. Він тоді ще посміявся з неї, та просто дивовижно, як думка про ті щирі молитви допомагала Корідонові, коли він був у руках гестапо. Ефі була єдиною людиною, якій було не начхати на те, що з ним станеться. А кожному з нас потрібна така людина. Навіть якщо ви кепкуєте з молитов і покладаєтеся виключно на власні сили, та рано чи пізно ви відчуєте потребу в якомусь якорі. Чоловікові хтось потрібен, навіть якщо цей хтось – лише попелюшка із заячою губою. Та довіра, яку Ефі відчувала до Корідона, зворушила в ньому вже майже забуту самописку. Вона дивилася на нього з напруженим очікуванням. «Один місяць?» – таким поглядом собака дивиться на кістку, до якої годі дотягнутися. «О, ні!» «Це було б неправильно?» «Ну, може, шість тижнів. Не знаю, напевне. Усе залежить від грошей. У всякому разі на це має піти не більше кількох місяців». Промовив він різко «сердити сам на себе». «Операція могла коштувати сто фунтів, а могла і усі двісті». «Коридонний гадки не мав, скільки вона може вартувати». Треба було геть з'їхати з глузду, щоб пообіцяти таке. Та хай там як, а він уже дав їй своє слово. А його не можна просто так взяти і порушити, надто коли обіцяєш щось Ефі. Дівчина швидко вловила в його голосі різкі нотки. Але ж і вам, і самому потрібні ці гроші. А моя проблема не така вже й важлива. Чесно, я нікуди не поспішаю. «З вашого боку було так ласкаво запропонувати таке». «Ну, годі тобі, Ефь, припини!» Сказав Корідон і раптом відчув радість від того, що здобувся на таку обіцянку. Саме час йому зробити щось для неї. намарно ж вона за нього молилася. «Ходімо вже, відведи мене нагору!» Та про це поговоримо іншим разом. Вона була рада уникнути його напівхлозливої усмішки і побігла вгору сходами. Корідон неквапно йшов за нею слідом і думав, щось я м'якшою. Добре, а чужу роботу я собі запопав. Але нічого, впораюся, ця дівчина того варта. Він наздогнав її на горішньому сходовому майданчику. «Сюди!» Сказала вона та відчинила двері Корідон увійшов до маленької темної кімнатки І у пітьмі наскочив на ліжко Не вмикай світло Поквапливо сказав він, відчуваючи, що саме це дівчина збиралася зробити Там на дворі є дехто, кого я хочу побачити І хто ж там такий? Запитала вона, підійшовши до нього і зупинившись коло вікна Саме це я і хочу з'ясувати. З місця, де він стояв, корідону було видно єдиний вхід до глухого провулка та частину Фрід-стріт. Вуличні ліхтарі освітлювали вулицю та розсіювали тіні, але нікого не було видно. Він постояв так кілька хвилин, визираючи у напівморок за вікном. "Вони десь там", пробурмотів він сам до себе, а тоді штовхнув віконну раму догори та висунувся з вікна, відчуваючи на обличчі холодні краплі дощу. Під вікном був спадестий дах. "Що ви робите?" нервово запитала Еффі. Коли він перекинув одну ногу через підвіконня Збираюся гарненько усе роздивитися «Але ж ви впадете!» Вона схопила його за руку «Ви не повинні цього робити, ви впадете!» «Звісно, що ні», – сказав він, стримуючи нетерпіння та звільняючи свою руку «Усе гаразд, Ефі, я до таких речей звик» «Але ж ви, будь ласка, не...» Не метушися, різко сказав він, і тримаючись однією рукою за підвіконня, дозволив своєму тілові вільно ковзнути дахом униз, аж поки його ноги сягнули ринв. Ефі спостерігала за Корідоном зі свого безпечного і захищеного від дощу місця, і звідти, де вона стояла, все виглядало вкрай ризиковано. Не в змозі більше на нього дивитися, Ефі відвернулася та сховала обличчя у долонях. Усвідомлення того, як сильно вона за нього тривожиться, окрилило Корідон. Дахівка була мокра та ковська. Якби корідон послизнувся, чи ринба не витримала його ваги, то він з торч голов полетів би додолу, просто у глухий провулок. Але чоловік не думав про наглу смерть. Йому й на думку не спадало, що щось може піти не так. Він дістався до цегляного виступу, який відмежовував клуб «Аметист» від прилеглої будівлі. Тут, здогадався корідон, вже ніщо не заступатиме йому виду, і саме звідси він зможе бачити усю Фріт стріт. Холодна мжичка, яка зараз уже сілася дрібною хмарою, струмочками збігала з даху. Одного разу ринва прогнулася під. Корідоновою вагою, і він стиха вилаявся, а проте дістався виступу, схопився за комен і, підтягнувшись, зміг обережно визирнути з понад нього та роздивитися вулицю, що простяглася долі. Як корідон і припускав, зараз у нього був прекрасний огляд. Тож він заходився методично і ретельно вивчати кожний темний дверний отвір, кожнісінький прохід, сподіваючись побачити у напівтемряві якийсь рух або вогник цигарки, що викрив би сховок того, кого він хотів знайти. Якийсь час Корідон залишався нерухомим і спостерігав ані трохи не зважаючи на холод, але не побачив нічого, що могло би привернути його увагу. Одначе він затято і сердито продовжував чекати. Його ноги почало судомити, пальці рук, які чіплялися за холодний край комена, вже геть закоцюбли, а його очі не впливали. Винно стежили за вулицею Аж ось нарешті Його терпіння було винагороджене Адже він помітив якийсь рух У темному дверному отворі Приблизно за 70 ярдів Від входу до провулка За цей час коридонові очі звикли до темряви І зараз він міг розрізнити тняну постать Яка стояла на порозі У цю мить Попри будинок промайнуло таксі і світло фар автівки ковзнуло по дверному отвор. Корідон михцем побачив у ньому низенького, кремезного чоловіка у пошарпаному оливково-зеленому тренчкоті, застібнутому на всі гудзики аж до самого підборіддя, та у чорному військовому береті, що низько сидів на його куполоподібній голові. А тоді таксі відїхало далі, повернуло за ріг на Олд Комптон Стріт і в глухому провулку знову запанувала темрява. Коридон не мав жодних сумнівів у тому, що цей чоловік один із тих, хто переслідував його останні 24 години. Коридон його ніколи раніше не бачив, ані гадки не мав щодо того, ким може бути цей приземкуватий чолов'яга, та чому той дожидав у холоді та мокві, аби не прогавити миті, коли він покине клуб. І Корідон був певний, що є ще й інші. Йому здавалося цілком імовірним, що схожа на іноземку дівчина, яку Крю приводив до клубу, була однією з його переслідувачів. Просуваючись уздовж Ринви назад у напрямку кімнати Ефі, Корідон вирішив не турбувати чоловіка у чорному береті, Крю відомо усе про цю справу. Зані скаже йому, де можна знайти Крю, від нього він усе й дізнається. Цікаві аудіокниги українською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 і корисного прослуховування.